Újra zöld lombvillában. A Herchesterből Market Basin bevezető, mint egy tíz mérföldnyi úton megvitattuk a helyzetet. Nem sokat tudtunk meg Mr. parviss mondta. mondtam. Nem, csak éppen igazolta eddigi elgondolásunkat. Valamint Miss Lovesonnak azt a kijelentését, hogy semmit se tudott a végrendeletről, amik az öreg hölgy meg nem hal. – Én ugyan nem látom, hogy bármi ilyesmit igazolt volna – mondta Poiró. Párvisz azt is tanácsolta a rendel kisasszonynak, hogy nem mondja el Miss Lufsonnak, mire az öreg hölgy azt felelte, hogy nincs is szándékában. – Igen, igen, mindez nagyon szép, de ne felejtjem monami, kulcsuk is van, továbbá kulcs, amely kinyitja a bezárt fiókot. – Csak ugyanazt hiszi, hogy Miss Lufson hallgatódzik és szímattól? – kérdeztem döbbentem. Poáró mosolygott. Annyit minden esetre tudunk, hogy legalábbis egy beszélgetést kihallgatott, amelyet nem az ő fülének szántak, amikor Charles és a nagynénje a rokonok kinyírásának esélyeiről csevegett. Ha ezt kihallgatta, könnyen meghallhatta a Mr. Párvíz és a rendel kisasszony közt folyó beszélgetést is. Az ügyvéd úrnak erős, zengő hangja van. Ami pedig a hallgatódzást és a szimatolást illeti. Nem is sejti hányan élnek ilyesmivel. Ami forma félénk, könnyen megfélemlíthető emberek gyakran vesznek föl merő védekezésből, nem egészen becsületes szokásokat. Megérkeztünk a gyögyfogadóhoz, és szobát béreltünk éjszakára. Aztán elsétáltunk zöldlomb villába. Csengetésünkre Bob válaszolt. Kirohant a halból, eszeveszetten csaholt, vadul ostromolta belülről az ajtót. Széttéplek benneteket, vicsodokta. Majd megtanuljátok, hogy ebbe a házba nem lehet csak úgy besétálni. Várjatok, csak mindjárt megismerkedhettek a fogaimmal. Megnyugtató mormolás hallatszott a csaholás pillanatnyi szünetében. Ejnye, ejnye, kis kutyám, gyere szépen! És Bobot hallhatólag nyakon csípték, és minden tiltakozása ellenére becsukták a reggeliző szobába. Elennyitott ajtó. Ó, ön az uram! Kiáltott fel barátom, láttám. Váradjanak beljebb. Beléptünk a halba. A baloldali ajtó mögül morgással fűszerezett szimatolás hallatszott. Bob igyekezett azonosítani bennünket. Engedje ki nyugodtan, mondta. Ki is engedem, uram, nem bán senkit, csak nagy lármát csap, és mindenkire ráront, úgyhogy megijednek tőle. Nagyon jó házőrző. Kinyitotta a reggeliző szoba ajtaját, és Bob kisüvített ki az? Hol van? Ja, ti vagytok? Ennyi, ennyi, szagoljuk csak meg. Cimatolás, horkantás. Na, hát persze, már találkoztunk. Megcsóválta a farkát, és megnyugodva odébb állt. Le van zárva minden, ellen, Besietett a reggeliző szobába, és kinyitotta a zsalukat. Nagyszerű, mondta Poáró. Utána ment, és letelepedett. Épp követtem volna, amikor Bob ismét megjelent labdával a szájába. Felrohant a lépcsőn és elhevert a legfelső fokon labdájával a mancsak között. Lassan csóválta a farkát. Gyere, mondta, Játszunk. A nyomozás iránti érdeklődésem átmenetileg elhalványult. Jó néhány percit játszottam a kutyával, aztán bűntudatosan visszasiettem a reggeliző szobába. Poáró és ellen társadalmást folytatott betegségekről és gyógyszerekről. Olyan kis fehér tabletták, uram, Más nem is igen szedett, csak abból kettőt-hármat minden étkezés után. Dr. Granger írta elő. Aztán meg volt még valami, amire Miss esküdött. Kapszulák. Long Barrow kapszula. Így hívták. Minden felé hirdetik. Azt is szette. Tulajdonképpen Miss szette, és nagyon dicsérte. Ő hajálott az úrnőmnek. Dr. Granger tudott róla? Tudott, de nem bánta. Ha azt gondolja, hogy jót tesz, csak szedje nyugodtan. Ártani nem árthat, azt mondta. Amire az úrnőm ráfelelte, hogy csodálkozni fog, igenis jót tesz. Greeninger doktor pedig nevetett, és azt mondta, hogy a hit minden orvosságnál többet ér. Bást nem szedett a randdal kisasszony? Nem, Bella kisasszony férje, a külföldi doktor elment és hozott egy üvegorvosságot. Az úrnő udvariasan meg is köszönte, de kijöntötte. És igaza is volt. Az ember nem tudhatja hányadánál ezekkel az idegen dolgokkal. Mrs. Téni össz észrevette, amikor kijöntötte? Igen, és sajnos meg is bántódott szegény. A doktor úr biztosan jót akart. Kétségtelenül. És mi történt a házban maradt orvoságokkal Arandel kisasszony halála után? Kidobták mindet? Ellen láthatólag meglepte a kérdés. Hogyne, uram? Volt, amit az ápolónő dobott ki. A fürdőszobában a gyógyszeres szekrénykéből, pedig Miss Slavson takarította ki a régi orvosságokat. Ott tartották a májkapszulákat is? Nem, azok az ebédlőben voltak, a pohárszékben, hogy étkezés után mindjárt kéznél legyenek. Ki volt Arandel kisasszony ápoló nője? Meg tudta adni a nevét és a címét. Ellen nyomban megadta. Poáró tovább kérdezősködött Arandel kisasszony utolsó betegségéről. Ellen készségesen és részletesen beszámolt mindenről. Előbb jött a rosszulét, a hányás, aztán a fájdalom, majd beállt a sárgaság és a végső önkívület. Poáró türelmesen végighallgatta, néha-néha kérdéseket tett föl. Többnyire Miss meg arról, hogy a társalkodón mennyi időt töltött a betegszobában. Mód felett érdekelte a beteg étrendje is, amely tüzetesen összehasonlított egy hacsóló betegségben kimúlt néhai rokona, természetesen kitalált személy, diétájával. Láttam, hogy jól elbeszélgetnek, hát megint kiosontam a halba. Bob elaludta a lépcsőfordulóba, labdáját az áll alatt tőrizte. Füttyentettem neki, mentem felszökött. Ezúttal azonban bizonyára megsértődött, amiért az imént faképnél hagytam, nem adta ki olyan könnyen a mancsából a labdát, és amikor elgorította, akkor is menten utána kapott. Ne haragodj, öreg fiú, kérleltem. Eljátszottunk jó tíz percig. Amikor ismét visszatértem a reggeliző szobába, Poiró éppen doktor Téni váratlan látogatásáról beszélt, az öreg holgy halál előtti vasárnapok. Igen, uram, Csász úr és Teres a kisasszony sétálni mentek. Dr. Téni váratlanul érkezett. Az asszonyon feküdt, és nagyon meg volt lepve, amikor megmondtam kikeresi. Doktor Ténios, azt mondta, Mrs. Ténios is vele van? Mondtam, hogy nincs, a doktorul egyedül jött. Várjon, mondta az úrnő, mindjárt lejön. Sokáig maradt a doktor? Alig egy órát, uram. Nem volt valami jó kedvű, amikor távozott. Van valami elgondolása, hogy mi lehetett <kül> <kül> látogatásának a célja? Nem tudom, uram. Nem hallott meg véletlenül valamit? Ellen elvörösödött. Nem hallottam, uram. Nem szoktam ajtóknál hallgatózni. N Nem úgy, mint egyesek. Ó, kérem, ne értsen félre, mentegetőzött poáró. Csak éppen eszembe jutott, hogy talán teját vidd be, amíg a doktor úr itt volt, és akkor óhatatlanul meg kellett hallani, amiről beszélgettek. Ellen megengesztelődött. Elnézést, uram, félreértettem? Nem, doktor Ténios nem maradt itt uzsonnára. Ha tehát tudni szeretném azt, hogy miért járt itt, folytatta Poharó és rákacsintott. Talán okosabb, ha Misclapsonhoz fordulok? Hát, ha ő nem tudja, uram, akkor senki, mondta ellen is megvetően szipákolt. Nézzük csak, mondta Poharó, és a homlokát ráncolta, mint aki az emlékezetében kutat. Miss Lawson hálószobája ugyebel az Arandel kisasszonyé mellett volt. Nem, uram, Miss Lawson szobája épp a lépcsővel szemben van. Megmutathatom, uram. Poáró elfogadta az ajánlatot. Amikor felfelé ment a lépcsőn, a falfelői oldalon haladt, és épp mielőtt felért volna, felkiáltott, lehajolt, és szemügyre vette a nadrágja szárát. Helyne! Beleakadt valamibe. Igen, itt van. Egy szög a szegély lécben. Valóban, uram, biztosan meglazult. Nekem is beleakadt egyszer-kétszer a szoknyám széle. Régóta van már így? Na hát, sajnos egy ideje, uram. Akkor vettem észre, amikor az úrnő feküdt, a balesete után. Megpróbáltam kihúzni, de nem sikerült, pedig még egy kis fanális volt körülötte. Annál fogva is rángattam, de nem engedett. Poáró belépett a lépcsővel szemközti szobába. Közepes nagyságú helyiség volt, bútorzata szeré. Poáró gondosan körülnézett, majd ismét kilépett a lépcsőfordulóra. Végigment a folyosón, elhaladt még két hálószoba előtt, majd odaért a legnagyobb hálószobába. Arandel kisasszonyi elé. Az ápolónő amott aludt mellette, abba a kis szobába, magyarázta ellen. Poáró elgondolkozva bólintott. Amikor lementünk, megkérdezte, körüljárhatná-e a kertet. – Hogyne, uram, nagyon szép most. – A kertész még alkalmazásban áll. – Engesz? nem még itt van. Miszlávszon szeretné, ha minden szép maradna, mert úgy gondolja, akkor könnyebb eladni. Szép és békés volt a kert. A világszegélyeken vilult a csillagfürt, a sarkantyúvilág, a pipacs, világzott a pünkösdi rózsa. Kószálás közben egy melegházhoz értünk, ahol egy nagy darab öregember tevékenykedett. Hóháról oh, mentem beszédbe elegyedett vele. Amikor megemlítette, hogy aznap találkoztunk Mr. charles az öreg mentem felengedett beszédessé vált. Az álma jó firma, ekkora volt mi, kiszaladt ide egy fél csokoládi tortával. A szakásnél meg azt se tudta, hó <gül> Ő meg olyan ártatlan képpel sétált vissza. Mindenki azt hitte, a macska vitte el a tortát. Habár én olyan macskát még nem láttam, amely csokoládétortát tortát nevet volna. <gül> Engemet is megtréfált császurfi, <gül> Nem is egyszer. Áprilisban lent járt, ugye? Na, igen, két hét végét is, épp mielőtt az asszonyom meghalt. Gyakran járt ide? Gyakran bizony. Nem igen tud mit kezdeni magával erre felé egy fiatalú? Hát ellen eljárt a győgybe, felhajtott egy kósóval. Aztán meg minduntala benézett hozzám. Ámatatott, kérdezgetett. A virágokról. Azokról is, de gyomokról is, az öreg kuncogott. Gyomokról, kapta fel a fejét Poáró. nézett a polcokon, tekintette egy bádok dobozon állapodott meg. Talán a gyomirtók felől is érdeklődött. Ugyám! nem ezt is gyomirtásra használják, igaz? Poáró megfordította a bádok dobozt és elolvasta a Igá, jószer! bólogatott az öreg Engles. Beszedelmes. Na, ha jól használják, akkor nem. Orzín van benne. Hál' is tréfálkoztunk rajta császúrfival. Ha egyszer ősülésre adja a fejét, azt mondta, és megunja az hogy eljönj hozzám, és kére egy keveset ebből a <gül> Mi lesz, mondok, ha éppenséggel az asszony akarja császúrfit lábalul? lábalon? Ezen aztán jót nevetett. Mi is kötelességszerűen kacaráztunk az öreg kertész tréfáján. Aztán Poiró felemelte a bádogdoboz tetejét. Hisz ez majdnem üres, állapította meg. Ó, oh, bizony, csóvárta a fejét az öreg. De fogyott, mint gondoltam. Nem is hittem volna, hogy ennyit elhasználtam. Muszáj lezek úgy hozatni. Bizony, mondta mosolyogva Át egy szép napon én is ráurnok az asszonyra. Ezen aztán megint nevettünk, majd megfelelő bókokkal, illetve a kertet és virágait elköszöntünk agnes -től.